Ближче до вечора терпіти стало не сила, і ноги самі понесли її на вокзал. Електрички ходили часто, і за годину Яна надісталася до сусіднього райцентру та всілася у першому ліпшому кафе. Нехай це станеться не в містечку, де живе мати. Про всяк випадок. Руки тремтіли. І стара картка ніяк не бажала вставлятися. Нарешті телефон увімкнувся і одразу засигналила Смска Ну, вітаємо в мережі. Не було нічого. Час спливав невблаганно, і надії танули. Якщо б він бодай раз набирав старий номер, давно б уже маякнуло. Диво не було, яка ж капосна рід життя. І одночасно з цією думкою до свідомості полізли інші. Несамохить уявлялися його останні хвилини. Якими вони були, наскільки страшними і наскільки довгими. Можливо, вона ніколи не дізнається про це і доскону буде мучитися, Такого роду припущеннями. Тоді її власна доля набагато гірша. Впавши на ліжко вдома, Яна заплющила очі. У голові паморочилося. Нагромадження потворних думок. Коли вдасться забути? За вікном починалася хуртовина. Давно не було. Цієї пізні години у маленькому містечку майже всі спали. Не світилися вікна їм байдуже. Яна залізла під ковдру, натягла на голову подушку і сховала телефон, поставивши дзвінок на повний звук. Міч сягнула за половину. Вона помилялася, вважаючи, що всім байдуже. Насправді були люди яким та сама проблема у буквальному розумінні не давала спати, і її непоміркований вчинок, не допомігши їм з Богданом абсолютно нічим, зрушив ситуацію в бік, вигідний якраз для цих людей. Знає вона, до чого це призведе, шкодувати належало просто зараз. Сона, швидше втома та нерви, Змарили її ближче до ранку, коли, зазвичай, навпаки, оживають надії на краще. Балахівську мазду знайшли швидко. Побачили мисливці, повідомили дільничого, далі оперативно-слідчій групі залишилося з'ясувати елементарні речі. Машина стояла на краю лісу, глибоко загнана навчарник. Снігопади почалися двома днями пізніше, тому заїхати сюди по відносно сухій погоді було неважко. Авто спалили, вибухнув бензобак, тому відчукати цінні сліди, за якими потяглася б нитка, було складно. Проте дещо таки знайшлося. У схованці за ланджероном, до якої відкривався доступ лише після зняття пластмасової обшивки, вивели залишки пакета з грошима. В іншій, на протилежному боці, комплект набоїв для ТТ. Вогонь у цих місцях був чи не найбільший, та палаюча пластмаса, не могла повністю знищити вміст сховку. Від температури патрони постріляли, гроші обгоріли, але й в такому стані знахідка дозволяла зробити важливий висновок. На цій машині з елеватора виїхав стрілець або його спільники. Тож перемога в сутиці залишилася на їхньому боці. Адже той, хто загнав сюди Мазду, не знав про схованки і, підпалюючи авто, залишив цінні речі у ньому. Тепер фрагменти складалися в цілком зрозумілу картину. Вклипавшись у пригоди у виставковому центрі, стрілець пішов на пролом, видерся і встиг потрапити на призначену стрілку зі стринівськими наркокур'єрами, розборка з якими... Завершилося знову ж таки на його користь. А наступні факти вперто вели до висновку про наявність у нього спільника. Стрілянини у виставковому центрі аж ніяк не планувалися, тому логічно Варибрус мав би приїхати туди на своєму джипі. На ньому мав би дістатися і до елеватора. Приїжджих бандитів було двоє – Обоє загинули, а їхня Мазда після цього здолала шлях майже о 80 кілометрів. Сам двома машинами не доїдеш. Джипа досі не знайшли. З Лушини, де спалили Мазду, також не надто зручно кудись плуганити пішки. Отже, мав бути спільник, який сидів за кермом однієї з машин. Той, чиє обличчя не засвідчене, то поки що невідомий, і, можливо, саме він зараз ховає стрільця та його машину. Але бійню в Нірвані все-таки влаштувала інша людина. Демид увійшов, поклавши на стіл аркуш із роздруківкою. Щастя, що розум вчасно підказав Бакулі зробити своєю правою рукою у слідстві людину, яка вміє забути невдачі, і почати все спочатку, не переймаючись думкою про втрачений час. Доки живий, маєш битися. А я все-таки зробив це. Майор присунув список ближче до керівника і красномовно постукав кінцем ручки по одному з рядків. Погодьтеся, його спільнику, якщо, звісно, такий взагалі існує, немає поки що потреби ховатися. Це ми розуміємо. А вони, повірте, бояться. Обоє. І хто знає, які в цієї людини нерви і який характер? До того ж, яка логіка? Гадаю, існує велика ймовірність, що вбігав, дарилися обоє. З ополу. Ви ж самі визнали, що це не професіонал, а тут такі пригоди. Коротше, згідно зі зведеннями щодо зниклих безвісти у Дмитрограді, пропав оцей хмир. Причому, так виходить, пропав перед самим Новим Роком. Василь Берник, вік 29, жив сам. Мати померла два роки тому, батька не мав, ніде не працював, три роки тому привіт за крадіжку на ринку. Тоді відпустили. Мати випросила. Постраждала продавчиня, передумала і забрала заяву. Кандидат у спільники. Хто ж на такого заяву про зникнення написав? Подруга материна. Іноді до Василя після цього заходила. Була 30-го зранку. Питала, що йому на новий рік зготувати. А вже ввечері їй не відчинили. Жінка стояла під дверима, довго прислухалася і вважає, що у квартирі таки хтось був. Тридцять першого хлопець також не озвався. Ну, думала, десь загуляв, попри свята, а другого заявила про зникнення. Його по цей день немає. Цікаво, пробурмотів Бакула. Потяг до криміналу мав, ніде не працював, але чимось жив. Отожбо вів своєї демид. А ще, додайте, жив у місці, де все сталося, і не просто пропав, а одночасно з варибрусом. Я так поверхнево устив із сусідами поспілкуватися, бо приятелів ще не встановили. Схоже, їх взагалі немає. То одна натякнула, що постійно по дискотеках терся. Отаке тридцятирічне недорозвинуте чмо і по дискотеках. Як ви гадаєте, що він міг там робити? Отримувати дур від постачальників і збувати підліткам. Ти це хочеш сказати? Це сказали. а потім, як іноді буває, чогось не поділили, інтереси розійшлися. Мало що могло статися, а вже зроблено. Хлопці мої працюють. Поки що ніхто із родичів та знайомих Варибруса цього Василя не опізнав. І у будинку, де жив хлопець, стрільця нашого, також ніколи не бачили. Але нічого дивного. Працюємо далі. Що ж, версія має право на життя. У квартирі були? Ще ні. Оглядав 2 січня дільничий разом із заявницею. Після цього опечатали. Поїхали. Оперативна слідча група виявилася уважнішою від дільничого капітана, що також крутився поруч, та й шукали тепер з іншим прицілом та натхненням. Результати приголомшили. Василь Берник вживав наркоту, причому давно. Про це красомовно свідчили забуті порожні пакетики, невикинуті шприци та сліди регулярного шмону власного помешкання, коли починалася ломка. Устринови, ідентифікували упаковки та слідів місту. Берник отримував товар виключно від двох застрелених на елеваторі коридорів. Та не ця знахідка була головною. Самостійно керуючи процедурою обшуку, полковник звернув увагу на кинуту, аби як у передпокої, щитку для одягу. Експертиза встановила наявність межеї жорсткого ворсу великої кількості однотипних волокон, що давали змогу стверджувати, зовсім недавно нею інтенсивно користувалися. Робота у помешканні затяглася надовго, відповідної одежини не виявили, отже саме в ній пішли з хати. Хто? Експерти швидко склали картинку. Це мав бути зимовий верхній одяг темно-сірого кольору, такий, як на кадрах з Нірвани. Табакула на цьому не заспокоївся. Ще тоді у день розстрілу експерти прискіпливо оглянули системний блок який у намаганні врятуватися жбурнову стрільця-відеоінженер. Тоді це нічого не могло дати. Зараз фахівці порівнювали кілька волокон, знятих з його металевих частин і зразками, яких удосталь лишилося на щитці. Вони виявилися ідентичними. У квартирі дрібного наркодилера Василя Берника Побував нірванський стрілець, адже сам Василь на цю роль аж ніяк не підходив. Бруд, який щищали щиткою, також мав особливість. До його складу входила напіврозкладена целюлоза, азотні сполуки та вапно. Висновок звучав конкретно – дефекат – продукт, який утворюється при перших стадіях обробки цукрового буряка на заводах, утримується на очисних спорудах, звідки потім розвозиться по полях та городах як цінний ґрунт і добриво. Місцеві були одностайні у припущеннях, і нова група одразу ж виїхала у район цукрового заводу. Пошуки на величезній площі відсійників. Продовжувалися до вечора. Зимою тут нікого. Відтоді кілька разів ішов сніг, і сліди, якщо й були раніше, тепер надійно поховані. Оперативники обійшли кілька споруд, у яких влітку від дощу ховалися робочі, і в одній знайшлися сліди нещодавнього перебування людей, кілька шматків, упаковки від продуктів, зіжмаканий папір, пляшка. З неї зняли пальчики. Кілька їх співпало з відбитками Василя Берника і жодного схожого на ті, якими свого часу запаслися в достатній кількості у квартирі Варибруса. «Херня повна, виходить», – похитав головою Бакула, коли принесли чай – а за вікном стояла глибока ніч. «Чого ж?» – скривився Демид із зусиллям, розправляючи плечі. «Гадаю, цілком зрозуміла картина. Починають співпадати речові докази, які ми отримуємо, йдучи по сліду стрільця. Усе сходиться. Ну, є, звичайно, одна неув'язка. Добра собі неув'язка, не ховаючи роздратування». Доказав за нього Бакула. «Не виходить із жодного боку. Сюди варибруса приплести, головного підозрюваного. Злочинця, убивцю, маніяка, терориста і так далі. Це ж на всю країну оголошено». «Ми з вами не оголошували», – сказав майор. «А більше нема кому», – розвів руками Бакула. «Я офіційно, головна особа в слідчому процесі» а ти, начальник карного розшуку, на чиїй території скоєно злочин, ми з тобою за це відповідаємо і здійснюємо керівництво більше ніхто. Виходить ми, не відкараскаємося, завтра влада поміняється, прийдуть чергові чесні патріоти із щирим бажанням навести нарешті лад країні. і за фальсифікацію в резонансній справі «Знать, спитатимуть, нещенде рука, будь певен. Почекають днів зодва, поки барабаш за кордон тече, а тоді нас розпинатимуть. Чорт ти б його мать, ну ніяк сюди цей варибрус не в'яжеться, крім...» «От тож, бо підняв догори палець Демид. Ви вірите, щоб мужик...» Побачивши свою портретну схожість із убивцею, взяв і отак дременув. Чи й двома днями раніше, коли убивці ще взагалі ніхто не бачив, коли самого розстрілу ще не сталося. Варибрус пропав за кілька днів, він вже ховався, якби ні, то хоча б хтось та десь його за цей час зустрів. От якраз у двох цих днях увесь сенс перебив полковник. Він свої справи вирішував. Може, де справді в лісі сидів і копав, без газет і телевізора, а потім побачив і злякався. А може взагалі дізнався про все, коли власне прізвище вже і за кордоном стало відомо не лише у нас, Показали ж, свідки, що постійно їздив і шукав тижнями. Може таке бути? Чого мовчиш? Сумнівно, як на мене. Але чого не буває. Сніг же почав падати 4-го п'ятого, як де. Тобто, 4-го п'ятого він припинив коперсатися у землі. Повернувся додому. А там кажуть, «Ти нахрена стільки народу постріляв?» На цей час особа головного підозрюваного вже була відома, і мужик подався у біга. «Щось схоже. Тільки додому він за такого сценарію, гадаю, не дістався. Знову ж таки, хтось би побачив. Не доїхав він додому. Так, почув, а може і побачив. Є ж радіо. Інтернет доступний з мобільного. Можливо. Що ж тоді виходить? Виходить не так погано, хоч як дивно. До сьогодні нас конкретно, нас із тобою, цікавила лише одна людина – Богдан Варибрус, пошуки якого залишаються марними. Від сьогодні їх стало двоє. Нагорі, зрозуміло, на основі цих доказів Лінії не змінять. Ні, я доповім, але мене пошлють нахрін стопудово. Та якщо ми візьмемо іншу людину у пальто, сліди якого залишилися у виставковому центрі, яка також має портретну схожість зі стрільцем, яку, можливо, опізнає відеоінженер, якщо виживе, додав Демід. Схоже, виживе, до того ж є не лише охоронець, ще касирка. От тоді нехай самі, чухають ріпак, як, образно кажучи, зробити з нього варибруса, а нас із тобою влаштує будь-який убивця з Нірвани, хоч би ким він був, аби підходила доказова база. А далі, не вгавав майор, ви впевнені, що на горі підуть на заміну Варибруса іншою людиною, навіть якщо остання виявиться значно зручнішим кандидатом бути нірванським стрільцем. Надто пізно, надто далеко зайшло. Бакула зітхнув важко і невтішно. Ситуація справді складалася парадоксально. Після провалу в лісовій пісні це був новий успіх. Ба більше, у слідстві намітилася реальна перспектива успішного завершення. Інтуїція підказувала, що не за горами о той переломний момент, коли взяти справжнього стрільця, який вже нікого не цікавив, стане легше, аніж Варибруса. І якщо це вдасться, для них з Демидом – Почнеться гра вабанк. Коли вони зрозуміють, що недосяжний та майже міфічний злочинець у нас в руках, натомість сам варибрус поступово розчиняється в тумані, не надто впевнено відповів полковник. Усе, гадаю, переграється. Вийде Шендерук, укотре сховає очі і скаже, що завершилася блискуча операція, а навіть не згадає. А можливо, вигадають щось більш абсурдне. На жаль, у нас не працює принцип залежності високого статусу людей від їхніх розумових здібностей. Тому безголове керівництво постійно виливається бідами для нижчих ланок. Якби ж то тільки в нашій сфері, кругом нічого не вдієш. Мусимо рятуватися, як можемо. І когось ми повинні затримати. А там побачимо, що і як. І ще я тобі скажу, Бакула застережливо підняв руку, не даючи себе перебити, окрім цих двох, нас тепер влаштовує і третій варіант. Можливо, досить буде виливати цього берника Василя. Ми витрусимо з нього правду. Цей невдаха, все розповість». Рух розпочався пізньої години, коли на моніторі Рауля, зайнятому супутниковою картою, несподівано заблимав червоний вогник. Увімкнувся номер сотової мережі, який ще в університеті постійно був на зв'язку з об'єктом пошуку і належав зниклій бібліотекарці. Табір Дельбоски – Перебував у постійній готовності, тому збори не забрали і п'яти хвилин, коли «Хонда-пілот» вже чавив колесами сніг. «Де вона?» – стурбовано запитав Дон Маріо. «Ось, що це? Дегилівка. Схоже, навіть на райцентр. Так, невеличке містечко, зрештою, визначився Петро. Район залізничної станції», – додав Рауль. Точна відстань по автошляхах за цією картою – 72 км. За такої дороги хвилин 40-50 озвався Хорхе, сиячи за кермом. Швидше, – наказав Дельбоска, – це єдиний варіант виходу на Богдана. Зроби так, щоб ми його не втратили. – Гадаю, він зараз малоймовірний, зауважив Батістон. Але іншого шансу справді немає. Дон Маріо лише запитально глянув на нього. Усе просто тоді перед нашою невдалою операцією в університеті він вимкнув телефон з міркувань безпеки. Гадаю, не ми їх злякали. Просто невдалий збіг обставин. Богдан повинен був іти. Міг потрапити в пастку, тому й перервав цей зв'язок, щоб не вивести слідство на свою подругу. Швидше за все, у них домовлено про встановлення нового каналу зв'язку, якщо все скінчиться добре. Бібліотекарка, про всяк випадок, поміняла свою сімкарту, карту а він запам'ятав номер і потім збирався. Задзвонити їй також з нового номера, а на зв'язку вона була увесь цей час, можете не сумніватися. І те, що вона відновила попередній, свідчить про те, що так і не задзвонив. «Гадаю, Дієго правий», – згодився Рауль, – «тепер вона нервує і робить непомірковані кроки». Увівкнула старий номер глянути, чи часом туди не було дзвінків. «Все це дуже погано», – промовив Дон Маріо. «Виходить, Богдан досі не повідомив їй про себе. Отже, мертвий або ув'язнений? Якби ув'язнений, вже б на цілий світ оголосили», – несміливо подав голос Петро. «Єй-богу, не мовчали б! Показовий процес, ви що? У нас головне відзвітувати. Вони ж усю країну на вуха поставили». Не там ув'язнений похитав головою Дельбоска. «Можливо, цей сеньор Маркус чинив із нами не зовсім порядно. Можливо, що у тебе?» «Зараз», – пообіцяв Рауль, – «хвилин п'ять» ну 10 від сили якщо номер ще трохи протримається в мережі вона наша тоді вже нікуди не подінеться момент був надзвичайно відповідальний запала тиша салон авто погойдувався на снігових заметах мотор ревів долаючи снігові лабіринти короткі та грубі пальці Дельбоски щепилися у мертвий замок, наче це могло зупинити час, або чимось допомогти комп'ютернику вивести необхідні траєкторії у плутанині супутникових мереж. Ну, повинна ж хоч якось десь фортуна змилостивитися над ними. Не мучав то, і задурауль поплескав Хорхе по плечах. Спокійніше, бо ще заїдемо не туди. Красуня наша. Патроне, тепер ніде не подінеться, Можете заспокоїтись? Пальці програміста набирали останні комбінації клавіш. Ось є. Вони діють за тим самим нехитрим принципом. У неї, як і раніше, один номер для Дана, другий для решти дзвінків. Ось він, цей другий телефон, який лежить десь у сумиці. Ось його номер. Тепер, якщо вона викине з Богданового телефона цю стару картку, або взагалі його вимкне, ми її вже не загубимо. І навіть якщо вона вставить нову картку, Призначено для Богдана. Звісно, підтвердив Рауль, наче почувши їх, червоний вогник на екрані ноутбука перетворився на синій. «Що таке?» – не зрозумів Дельбоска. «Вимкнула», – пояснив програміст. Не дочекалася і вимкнула. «А синій – це той, що у сумці, з якого вона телефонує». До решти абонентів За двадцять хвилин Машина зупинилася Синій вогник Повільно рухався Вздовж лінії Яка означала Залізницю Сіла у поїзд Констатував Рауль Схоже, навмисно їздила В інше місто Щоб увімкнути старий номер Так, про всяк випадок Обережно але неграмотна в деяких речах. Бібліотекарка їхала у напрямку сусіднього містечка, розташованого за 40 кілометрів.